Thank you. Bapeste, itzordu bati begira jarriko gara orain gure kulturra taluntan, endaian, ongi etorri etxean, eta apililaren bi arte, euskal mitologiari buruzko ikastaro bat baitu proposatuko bi arte elkarteak. Isabel Miletek animaturik goizeko behatzitatik, hamabi terriak arte, izanen da ikasteko aukera. Isabel Miletekin mintzatu gara eta frantsesez emanen dituen, Ba, ikastaro hauen inguruko argi bidezun baitzu, eman dizkigu. Frantzisez ez eh, berdina izanen da, izanen da larun bat goizean, hiru eh, orduko, bueno iru eta erdi, baina bueno, atxeden bat izanen da, eta da ilabete eta erdi erdi do, bai? Orduan eh, askentinean orduko puru berdina izanen da, so, ogei, ogei ordu, Eta bertan, osea, jendea, o sea, han bai posibilitatea dela eh, moldatzea, Taldeari moldatzea, o sea niri etorri zitzai eh, pertsona batzuk eta bueno, nik badakit gutxi, zerbait, gutxi dakitela euskal metodologiaz baina nonbait hasieratik eh, hasiko garenaz ba ez du asko inporta. No, ez ditugu pertsonaie gusti, pertsonaia gustiak ikusiko, ikusiko dugu eh, antolamendua zertan datza eta e eh, e eh, eh, Elburua da peska, euskal kultura hobeto ulertzeko, osea euskal metodologia tal kulturan ondare ondarea delaku, bai? Ordun eh ikuspuntu hortatik eta beti, beti mitoe mitoeekin, o sea, ipuinak, ipuin mitologikoak e dira. Ordun eh, mitologiak normalean ba bueno, badute eh, eh historia mota bat eta eh gure, osea Mito, Gure mitologian dira, ipun mitologikoak ditzen direnak. Uh -huh. e, Euskal, mitologiaz nintzatzen garelarik ikerketa lanugari eginak izan dira. E, zuk ze, unharri eramango duzu? Nik eramanen duzu, bada, barandiaran. Da, uh -huh. da buu! <laughs> honekin hasita eta, askontan, honekin... E, aski... Aski ongi. Asaltzen ditu, baina bilze lan antropologiko batean izan zen, hori gero egukitu behar dira. Gero ba, mitologiak, mitologia e, filosofian ere sartu da dago, bai, ealbe jioen e, filosofian, hori ba, euskal herrian bada filosofo bat, Andrés Ortizuz ez, eta berak helan ugari egin ditu. E, mitologi euskal mitologiaren guruan ere e, artzuak osinezio e, artzua dak egindakoak e, aipatzen dute palazio eta eta sea beste batzuk beste batzuk <laughs> baina, esenak <laughs> Luzeioko bai bai eskeia gintzaizkit abizenak <laughs> baina bai bai esea dira egindako hombre ja unibertsitate mailako lanak dira baina mano bueno, Nego, eh, has ditut espaisa eguneroko hitzek. Horira. izango dugu lehen ongi etorri etxean endaian, Isabel miletekin goizeko 9 datik landa eta ondoko hitzordua, otsaiaren seian izango da, martxoaren 5 ere bada eta azkena, erranbezala, apirilaren 2 Informazio gehiagorako edo zuen izenen emaiteko biarte.info abildua gemail.com-mailera e idatzi dezakez.